Întădate datele perceptive și lucruri sensibile din afară. Să-l învățăm, să lucrul acesta. Avem un echipament senzorial perfect adaptat unei lumini care este perfect adaptată unui act de cunoaștere. Nu putem cunoaște cu mintea sau cu simțul dimensiunea cuantică a realității, dar avem un registru de simțuri foarte bun. Și există un spectacol extraordinar care se întâmplă în lume și care ține de experiența noastră. Era anterior o imagine și am dat să răspund un lucru decisiv aici. Problema nu este că doar avem înțelegere și bine realitatea în noi și avem simțuri care să credeze acest filmul din afară. Mai e ceva spectaculos aici. Cineva a luat din Pământ materie și a făcut din Pământ lentină Și cu cuventura să uită la cuplu dincolo de simțul de Lui. De înseamnă că Pământul nostru este perfect adaptat în un proiect ingineresc. Găsesc în mine resurse să-L fac lucru, Să-L fac telescoc. Să-L pun într-un proiect ingineresc și să mă uit la Lui. În mod normal, datele acestea recunoaștere ar trebui să, să ne trezească cel puțin un respect extraordinar pentru creație. Nu se întâmplă așa crește consumul aberant, hrădind o tehnologie tot mai performantă și nu avem dimensiunea de contemplație asupra realității, deși datele de astăzi sunt infinit mai bogate decât datele de ieri. Ce pământ miraculos avem că stăm în forma lentinei și ne ajută să vedem dincolo de prabul nostru sens În fine, Spuse că este înțelesul. Și înțelegerea și înțelesul ne nu dau știința. Și o educație științifică de răsume nu îmi dă, nu cultivă facultatea care generează înțelesul. Asta este o afirmație pe care a făcut-o toată fenomenologia germană, care a constatat că există două familie de științe. Există o familie de știință a naturii care nu califică să furnizeze explicații despre realitate. Și există o familie de științe care se numește științele Spiritului. Acelea furnizează erudiția deuntrică ca omul să poată furniza înțelesul pe realitățile pe care le sesizează științele de la Arta, spiritualitatea, științele juridice, referenția filozofică, experiențele duhovnicești de calitate îl fac pe om să-și Oarte procuranțe desu spirituale de pe urma ceea ce știu. Numai acestea, spun cei care studiază științele spiritului, furnizează aceste uh, instanțe de unde care să mă ajute să înțeleg ceva din ce știu. Să înțeleg ceva din ce știu ca explicație. Ei bine, aici intervin noroștiințele de vieții spirituale, apropii de final, la în două slide-uri, de vieții spirituale constată că există mai mulți operatori cognitivi cu care nu operăm în, în, în permanență. De exemplu, științele analitice sau științele cantitative, sau cele calitative, în general folosesc uh, operatori cauzate de tipul acesta. Mintea pusă într-un raționament matematic sau într-o analiză inginerească sau în construcția unui dispozitiv se specializează în mod de a gândi. Uh, Supravegind pattern-ul, se de repetitivități, pe care le asociază descrieri matematice, construiește instrumente matematice ca să se plieze, cât mai bine ca o clasă care cuprinde o anumită realitate vizibilă. Mintea cu care face lucrul acesta mereu se specializează pe felul acesta cognitiv de a gândi. E ca un sportiv de performanță care face numai un anumit tip de floteară. El va deprinde numai un anumit tip de musculatură. Și alte grupe de mușchi pe care nu le folosește, sunt la fel de slab dezvoltate ca la cineva care nu face deloc sport. Ei bine, ce spun de viață spirituale, este aceea că trebuie să avem grijă, atunci când exercităm cunoașterea, să nu ne încredințăm în unui singur mod de a vedea realitatea Eficace se demonstrează fie în capacitatea de a dezvolui unele realități. Pentru că mintea mea trebuie să opereze și cu alt gen de operator și să fie capabilă să pluia unele realități și într-un alt fel decât în stilul cantitativ și calitativ pe care îl face știința. Mai mult decât atât, ale cunoștinței de vieții spirituale vorbesc despre acești patru operatori cauzali, care în general țin de emisfera stângă, de cortexul prefrontal stâng și foarte puțin de, de, de, de, de emisfera dreaptă și de corpul cauz. Ei bine, ceilalți doi operatori cognitivi țin de științele umaniste și de experiența spirituală sau estetică. E vorba de operatorul umanistic, care ține de paletalul drept, și de operatorul valodic care ține de corpul separe. se pare, Ei bine, acestea două sunt specifice a artelor și experiențelor spirituale sau reflexiilor filozofice. Acestea nu sunt specifice științe. Se înseamnă că indiferent dacă societatea condiționează pe termen lung o cercetare care este orientată spre dispozitive care să facă lumea mai eficientă, Noi trebuie să frânăm această tendință de a specializa cunoașterea și de a o instrumentaliza pentru eficiență, și să orientăm eforturile de cunoaștere în cursuri, în programe de cercetare și în edificări colective către dimensiunea spirituală sau critică asupra acestei cunoaștere pe care o furnizează știința. E bine. Și cu asta închei, fenomenal, este modul în care cunoașterea se făcea în trecut. Apropo de dimensiunea integrativă a vieții. Una din de teribile cu privire la cunoaștere este cuvântul lume. Latinii au folosit cuvântul lume pentru toate înțelesurile acestea. La vremea când ei foloseau cuvântul lume, nu exista nicio legătură între lumină și viața una de fund. Atenție, nu una uh, aparentă. Și cu toate acestea, latinii folosesc pentru lumină, lume, viață, podoabă, fereastră sau destizătură același cuvânt. Asta înseamnă că e un intuit teribil de mult și de adânc. Această promiscuitate a luminii cu viața, cu lumea și cu cunoașterea. Lumina este deschidere, pentru că Lumina e ca o deschizătură prin care privind, văd Lumea. Ca o fereastră care mi se deschide și pot privi dincolo, dincolo de Universul terestru să spunem, la departe de unde ea vine și îmi spune despre ce este vorba. Lumina este fodoabă, este fodoaba cunoașterii cumva, care ține și se leagă de majoritatea achizițiilor de cunoaștere științifică. Lumina este viața, am văzut modul în care ea într în prezentă în mecanismul vieții, Lumina e și lumină, dar este și lume. Lumea e lumină, de fapt. Lumina întreagă este cea care dezvoltă lumini, lumea, și lumea e o lumină, de fapt, în variatele ei forme. E bine, o versiune interpretativă a acestui lucru găsimă spiritualitate. Eu am trecut acolo spiritualitatea care crede. Sunt texte care vorbesc despre această privire holistică a realității care vede nedisociat, așa cum în fața știința, nefragmentat, ci unitar, într-un exercițiu de cunoaștere de tip holistic, unde cuprinderea este intuitivă. Și această cuprindere intuitivă, dacă ne uităm la de viețe spirituale, nu vine din exersarea repetată și extinsă a judecăților de tip analitic. Este ca și cum aș spune, ca să am o lectură globală a lumii, holistică a lumii și să înțeleg esența umanității, stau trei săptămâni și citesc statistici despre ce fac oamenii. Câți la sute din oameni fac ceva, câți la sute din oameni fac altceva, se sărați sunt pe glou și încet încet, prin această lectură rece, pe orizontală, eu drogătesc puterea intuitivă de a cuprinde umanitatea ca să o simt E bine, de știința ne interzic modul acesta de întrepătrunde. Ei spun că gândirea holistică este intuitivă și intuiția nu se dezvoltă dintr-o gândire analitică. Din potrivă, ca să poți să încuti intuiția, trebuie să treci prin conceptul și de tip analitic. Asta e foarte important pentru că atunci când efortul științific ne disciplinează foarte mult, el trebuie compensat cu ceva care ține de experiența spirituală sau estetică, ca să avem toți cei șase operatori cognitivi la fel de firesc de utilizat în activitatea cu noastră. Mulțumesc!